A nagy küzdelem. Virginia ült az ágy mellett, amelyen george kiterítették. Itt a halott mellett érlelődött meg benne az elhatározás. Ő az oka mindennek. Óven terve, amelyen Ronit a halálba küldte, majd az elhatározás, hogy követi a vetétását, mind-mind ő miatta, vagy ő általa történt. A két férfi talán megbarátkozott volna már, hanem fértékenyek egymásra. Miatta. Sűrűn hútak a könnyei. Szegény apus, olyan kemény életet élt itt, mint valami vadember. Talán, ha előbb tudja és előbb jön ide, minden másképp történik. Milyen furcsa ez a szenvedély, amivel egymást gyűlölni tudják. Meg kellene menteni őket. Óvent és Ronny. Hirtelen elhatározással felállt. Egy búcsú pillantást vetett a halott George-ra, aztán elsietett. A derekára övet csatolt két hatalmas pistolja, kivezetett egy lovat az istálóból és nyergelt. Nem volt nyugati lány, tehát lovagolni sem tudott jól. Hősies előfeszítéssel igyekezett pótolni a gyakorlatot. Hajnalra meglátta a pihenő tábort. Mikor közelebb ért, sarkantyút adott a lónak, és vágtatott, hogy csak vírt. Sikerült is elhagyni őket anélkül, hogy az ámulatokba felriadt emberek hátulról felismerték volna a lovasba Virginiát. Így érkezett a halálkapujához. Csodálkozva át meg a drótcsövény előtt. Ki vagy és mit akarsz? Kiáltott át a túlsó oldalról az egyik rabló. Bolibárhoz jöttem? Felelt a lány. Mit akarsz Bolibártól? Azt hallottam, hogy az öccse gyilkosát keresni. Erről akarok beszélni vele? A rablók kissé meglepődtek. Az egyik elment és rövidesen visszatért Bolibárral. Virginia elhült a rémülettől, mikor a mesebeli óriásra emlékeztető, majomál embert lassú léttekkel feléje jött. Megismerte. Ez jelent meg este a sziklán, ez lőtte le Jimet. A furcsa gömbölyű tetejű feketek volt rajta az orráig lehúzva. Valahonnan a karima árnyékának mélyéről csillogott elő a két apró szúró szem. Előbb csak állt, aztán lassú, mély hangon megszólalt. Mit akarsz? Az gyilkosáról akarok beszélni. Bolibár nézte. Tetőtől talpig, figyelmesen, bizalmatlan alcz kifejezéssel. Jobbra tőled, ott a mohos kő mögött van egy üreg. Vázásd oda a lovad. meg a földbe vert szölöphöz. aztán csúszszál át ide a tüskés drótala, de gyorsan! Virginia nem tudta, hogy miért olyan sürgős ez Bolibárnak. Nem sejtette, hogy mögötte a távolba már feltűnt róni és óvönt. Megkötötte a lovat a barlangba, aztán a drócsövény alatt keresztül csúszott, és ott állt a rablók között. – Gyára! – mondta Bolibár, és megindult előtte. Virginia követte. Elérték a sátort. A rabló erőle ment, a lány követte. A sátorban mindenfelé szerszám, egy tekes tüskés drót, takarók és edények hevertek szenezét. Bolibár alaposan ellátta magát felszereléssel erre a harcra, pedig mindent, amire szüksége volt, Mexikóból kellett ide felhordania. Mit tudsz a gyilkosról? Én vagyok. A rabló változatlan nyugalommal nézett végig a lányon tetőtől talpig. Azért jöttem el, folytatta Virginia, mert mindenütt azt beszélik a hegyekben, hogy te a testvéred haláláért harcolsz. Nem akarom, hogy miattan elkezdődjön itt a vérontás, ki tudja meddig. Ezért jöttem. – Hogyan lőtted agyon? – kérdezte Robin Bolibár, és álmosan pislogott közben. – Nő vagyok, de ha rákerül a sor, épp úgy harcolok, mint a férfiak. Mikor a testvéredet üldöztük, behatoltunk a szorosba, váratlanul elémtoppan, én lelőttem. – Hogy? – Természetesen revolverrel. – Utasd meg! Vedd ki a revolvered, és sűsdál Szinte barátságosan mondta ezt. Virginia idegesen rántotta elő a fegyvert, és lenyomta a ravaszt. A ravasz meg sem mozdult. Elvörösödve nyomogatta. Bolibár figyelmesen nézte, aztán megelégedetten bólogatott. Nagyon helyes, te nem lőtted le még senkit, mert azt se tudod, hogy kell kinyitni egy kód biztonsági zárát. De az bizonyos, hogy fel akartad áldozni az életedet valaki, már féltél, hogy utoléri a bosszunk. Ez a valaki a gyilkos. A fivéred, az apád vagy a szeretőd. Most tehát itt maradsz, és jól tudom, hogy te érted cserébe, igazán meg fogom kapni azt, akit keresek. Csak most látta Virginia, hogy milyen őrültséget csinál. Ha Róni meg tudja, nyomban jelentkezni fog. Közben Bolibár elvette mind a két revolverét. Itt maradsz, és ha nem viselkedsz nyugodtan, akkor megkötöztetlek. Valaki bejött a sátorba és lelkendezve kiáltotta. Mind itt vannak már, bezárva a völgybe. Az előbb egy vakmerő fickó odajött a tüskés drót elé fegyvertelenül. Egyikünk se akarta lelőni, tárgyalni kezdett velük. Megmondtuk, hogy mit kívánsz. Ha legközelebb megjelenik ez az ember a sövény közelébe, hívjatok engem. Könnyebben fog menni a dolog, mint gondoltuk volna. Valaki álljon itt a sátor előtt, és az a lány megmozdul puffancsal. le. Virginia tehénbőgést és ostorcsattogást hallott távolról. Itt vannak a közelébe. Bizonyosan Roni volt az, aki a drócsövényig jött. Ülj Engedelmeskedett. Bolibár ledobta a kabátját és a kalapját. Szörnyű hőség volt a sátor belsejében. Ki vagy? Én Virginia Kennedy vagyok. Félt megmondani, hogy Lonsdale fogadott lánya hazudtál, és kint lövés hallatszott. Az egyik rabló sütötte el a tréfából a fegyverét, hogy elriassza a drócsövény felé terelt marhákat. Bolibár felállt, és kiment, hogy megnézze, mi történt. Virginia szíve vadú dobogott. Most kell tennie valamit. De mit? Talán a sátor hátsó ponyvája alatt kicsúszott. Tudnia kellene, hogy ott is áll-e valaki? Megakadt a szeme Bolibár kalapján. Óvatosan oda a hátsó ponyvához, felemelte kisi, és lassan tolta a kalapot. Egészen kitolta, várt. Nem dördült el lövés. Most óvatosan ő is kimászott. Jobbra tőle, de jóval távolabb kis csoport rabló beszélgetett. Ha eljutna a szoros végére, ahol az a fa van, mindössze tíz lépés. A fa eltakarná, és akkor futhatna. Rettenetes üvöltés hangzott fel. Most zuhant le a farkasadomról. Virginia rémülten szaladta fájig, nem törődve semmivel. Szerencséjére a csoportrapló nem látta meg, mert felfigyelt az üvöltésre, és elindult a dolcsövény felé. A lány futni kezdett. a hosszú ösvényen a hegygerinc és a kolorádó szakadéka között, elérte azt a nagy tisztást, ahonnan sok hegyi út indult el minden irányba, és lihegve megállt. Hátra nézett. Rémülten sikoltott fel. Az óriás Bolivár alig száz lépés távolságnyira tőle rohanta nyomába dühösen. Virginia futott tovább, felfelé az egyik hegyi ösvényen. Az első forduló után leszaladt a serpentinről a hegygerinc bozótja közé, és felmászott, azt remélve, hogy Bolivár tovább fut majd és nem veszi észre. De amikor hátra nézett egy kiugró szikláról, Bolivár gonoszul vigyorgó arccal mellett rá néhány méternyire, amint nyugodtan biztosan kúszik a nyomába. Tovább akart mászni, de a szikra platót meredek fal zárta el, amelyen nem lehetett felkapaszkodni. Kétségbeesett erőködéssel tapogatott a sziklán, hogy kapaszkodót találjon. Egyszerre hatalmas kéz ragadta meg a karját. Na megállj, is kis kígyó! Bolivár nem fejezte be a mondatot, mintha földrengés lenne. Távoli dübörgés hallatszott, Tomparobaj közeledett, és a marhák bőgését néhány borzalmas férfi sikoly harsogta túl. Aztán látták a dühött csordát, amint döbörögve átnyargal lent a tisztáson. A lány nem tudta, mi történt. Bolivár ilyetten nézett a síkságra. Ő már tisztában volt mindennel. Senki sem menekülhetett. Valami pokoli dolgot csináltak, hogy ezek a jól lakott békés marhák megdühöttek. A farkas. Most értette. De te, te itt vagy, kiáltotta vadul és felé fordult. Mindenért fizetni fognak, értetted? Edessen, sikoltott Virginia. Bolivár szó nélkül levette a kendőt a nyakáról, betömte a lány száját és megkötözte. Azután egész közel hajolva az arcához suttogta. Ásősorban te fogsz fizetni mindenért. Te, értetted? Meg hiába hazudtál. Tudom jól, hogy George Lindsay lánya vagy. Most már sejtheted, hogy mi vár rád. Virginia egész közelről látta a düftől eltorzult vonásokat, és forró pálinkaszagú lehelet hömpölygött az arca felé. Elájult. Az augusztus vége itt a hegyek között talán még elviselhetetlenebb volt, mint lent a síkon. A katlamba megrekedt forróságot a sziklák sokszorosan verték vissza. Néhány nap múlt el. Úgy látszott nem fog semmi sem történni. Lehangoltan, de látszólag békésen éltek együtt a várban. Owen Lonsdale és az Elhun George örököse, Rowny. Két hét múlva, ha elmúlik a szárasság, át kell hajtani az egész csordát, mondta óva Előbb szabaddá kell tenni a halálkapujához vezető útat, felvette Rowny. Azt hiszem, a sziklák csak robbantással lehet eltávolítani a völgybe járásából. Virginia-ról nem beszéltek de a szelleme ott kísértett közöttük. Különösen az étkezések folytak le kettesben furcsa, nyomott hangulatban. Azután megérkezett Bruce és Cresby az emberekkel. – He-hej, vigyázzatok! kiáltatta oda a két legénynek, akik a teherhordó lóról a zsákot szedték le. – Könnyen a pokolba repülhettek mindnyájan! Rony kérdően nézett a sebb helyesre. – Patron van benne, mondta Cresby. – Szantafébe vettük! Most már szabad az út a halálkapujához. Visszafelé jövet, felrobbantottuk a sziklát. A kerülő úton nem juttuk Mexikóba, ha megkezdjük a terelést. van elégedetten bólogatott. Nagyon jól van. Örülök, hogy eszébe jutott Cresby. Sámmiség. Gyönyörűen megtisztítottuk az utat. A sziklától és a csirkefogóktól is. Másnap mégiscsak kirobbant az első összecsapás. Owen valamit keresett Georgie Ró asztalába, és kezébe akadt egy kép Virginiáról. ról Ronnie utána nyúlt. Owen gyorsan tette és szembenézett vele. Add ide a képet, mondta Ronnie. Mi között Virginia képéhez? Semmi, de George tulajdona, tehát az én örökségemhez tartozik. Owen gúnyosan mosolygott. Nem adom oda. Ismét test a testhez álltak. Vigyázz magadra, Owen Lonsdale! Te, te, mielőtt megsértesz, vágott közben Ronny, figyelmeztetlek, hogy fütyülök a lonsdale vénekre, és lelőlek, mint egy kutyát. Oven szeme felcsillant. A revolvernek nincs értelme, ezt már régen tudj. Nincs esély. Ha egyikünk előbb is találna, a másik még el tudná húzni a ravaszt. Előbb-utóbb azzal sem törődöm majd. Egy pillanatig még álltak, aztán mind a ketten sarkon fordultak és mentek. Owen Brusz a tanács között. Ez úgy látszott, nagyon tiltakozik, de végre is kelletlenül vállat mond. Aztán bementek a raktárba, és később kis csomaggal jöttek vissza. Ronnie ez alatt lezárta George Linsdész szobáit. Amikor Owen ezt észrevette, zöld lett a dühtől. Miért zártad le a szobákat? Az én birtok részemhez tartoznak. És vigyázni akarok a holmimra. Óván a torkának ugrott, a földre zuhantak. Felborult bútorok recsegtek, edények törtek, végül egy gyökölcsapástól Langsdél a pálinkás szekrénynek esett és elájult. A rauni lesietett. Gyorsan járt fel alá a legelőn, mintha az ereibe vágtató vérének ritmusát követné. Lassanként lecsillapodott. Egy fa ült és cigarettára gyújtott. Ilyenkor, ha megnyugodott, utálta önmagát, az életet és a dög ezt a fensékiát. És fájta szíve. Voltak éppen Virginia hozta volna az életbe azt a változást, ami megfordíthatott volna mindent. Harry és Dod száron vezették a lovukat, amelynek a nyerge mögött batyú volt. Oda jöttek hozzá. Elmegyünk innen, mi új emberek vagyunk, nem kell részt venni a terelésbe. Cresby kifizetett bennünket. Hová mentek? Nem tudjuk, felelte a másik. Ez nem jó hely. Hullaszak van a levegőben. Igazatok van. Nézett a két ember után, amint eltűnnek a szorosba. Alaposan leapadt a legények száma. Vagy öten mentek így el. Csodálkozva látta, hogy óven birtokán a folyó és a Hold medel torlaszon egy hatalmas sziklával elzárják a nyílást. A szokásos közlekedés is megszűnik a két birtok között. Odament és átkiáltott a magas kőgától. Miért zárjátok le az átjárót? A gazda parancsolta. Miért? Nem tudjuk. Cresby és néhány legény nézte Rony mögött óven embereinek a munkáját. Vagy neki feszültek és még egy ciklával teljesen elzárták a nyílást. Nem értem, mondta Cresby. Hogy itatják majd a marháikat, ha elzárták az átjárást? Ronnie nem szólt semmit, gondolkozva járkálta legelőn. Mit tervez a másik? Most ez egyszer cserben hagyta szokott éles látása. Este felé összetalálkozott Óvennel az ebédlőben. Meglepte, hogy milyen barátságosan néz rá. Halló, Rowny! Alaposan leütöttél! Mondta vidáman, és szemei furcsa fényben csillogtak. Nem tesz semmi! Mikor kezdjük a terelést? Azt hiszem, a szárasság még eltart néhány napig, felelte. Add el nekem a birtokrészedet, kapsz érte annyit, hogy tisztességesen élhess belőle másut. És ha nem, kérdezte Roni csendesen. Csak annyit kellett volna mondania Óvennek, hogy ebben az esetben nem történne semmi, és Roni lemondott volna a részéről. Ehelyett gúnyosan így szólt. Akkor nagyon sajnálod majd, hogy visszautasítottad az ajánlatomat. Kész volt. Visszautasítom, felelte röviden Roni. Nem baj, mondta óvan és vállatom. Ígyünk egy pohár tekillát, jó? Legutoljára itt az én csúfos vereségemre ittatok szegény öreg Roni elfogatta elfogadta a poharat, de gyanakodva nézte lancdélt. Felhajtották az italt. Ebben a pillanatban tompadőren is hallatszott, amint távolban gördülő sziklák elhaló bőrgések is ért. Mi volt ez? Arany után kutatok a hegyekben. A megmaradt patronokat használtam föl arra, hogy erre csak. Ronny lenézett az ablakon. A barmok nyugtalanul jártak ide-oda, de különben minden olyan volt, mint máskor. Adod a birtokot? Nem. Ronny szorongva érezte, hogy valamit nem ért, amit értenie kellene, mert sürgős intézkedésre van szükség. Lansdél csillogó szemei, kegyetlen mosolya, a feszültség, ami egy elkövetkező szörnyű esemény szélcsendje. Valami hihetetlenül végzetes drámát idézett elő a robbanás. De mit? Crosby jött be hirtelen, lihegve rémülten. A patak! Eltűnt a patak! Rony a revolveréhez kapott. Owen is. Most végre megértette. Felrobbantottad a sziklát, ami a vizet a hegycsúszamláskor eltérítette az útjából. Igen! felelte diadalmasan óvat. Értem. Tehát a patak most a régi medrébe folyik a sziklatorlasz mögött. És te elzáradtad a nyílást. Igen. Most az én legelőmön víz nélkül maradnak a marhák, mert a torlasz elválasza őket a pataktól. Folytatta hidegen Róni, mint valami vizsgáló bíró. Úgy van, és az én birtok részemre nem jöhetnek át a te állataid. Akkor sem, ha nyitva lenne az út, ez a törvény. Az én oldalamon azt csinálok, amit akarok. Ronnie gondolkodott. Cresby, mondta végül nyugodtan, fizest ki az embereket, vedd fel, ami neked jár, azonnal hagyja el mindenki a várat. Ezt nem fogják megtenni, kezdte az első kapból. Akit holnap még itt találok, azt magam távolítom el. Cresby szó nélkül kiment. Róni a diadalmaskodó ellenfeléhez fordult, és kemény, nyugodt hangon mondta: Owen Lonsdale, holnap déli 12 óráig nyisd ki a torlaszt! <gül> meg akarsz ijeszteni? Addig meggondolhatod. Egy óra múlva Róni kobolai indulásra készen álltad. Különös volt, de mégis így történt. Nem tudták tartósan gyűlölni. Ez a szó, hogy orgyilkos, szörnyű, és mégis különösen most, hogy ilyen szörnyűséges helyzetbe került, valahogy ismét közelebb hozta feléje ezeket az embereket. Basz, mondta az egyik, gyere el te is innen. A hőségbe megdühödnek a marhák víz nélkül. Mit csinálná velük egyedül? Emberek, szólt hozzájuk emelt hangar Rowny, Ti tudjátok, hogy ez a hely százesztendeje az átok, a pusztulás, a gyűlölet és a vérontás pokla. Menjetek, és mondjátok meg mindenütt, hogy Ronald Carey véget vezett a versenyfutásnak, megsemmisítette a pusztulást, megölte az ördöklést, bosszút állt a bosszun és a Colorado fensíkon. Hónaptól kezdve nincs többé senki és semmi. Most pedig menjetek el innét azonnal. Az emberek ellovagoltak. Visszament az ebédlőbe, leült Óvennel szemben, és tekillát töltött. Egészségedre, Owen Lonsdale, mondta vidáman, és felhajtotta egyszerre az egész italt. A barmok másnap már koradél előtt nyugtalankodtak. Újtatva csörtettek az üres medertől a hágóig és vissza. Keserves bődülések hallatszottak. Owennek három kovbolya lóra ült és búcsú nélkül elment. Ezek az emberek nem bírták látni az állat kínlódását. Bruce és a többiek is mogorván néztek át a torlasz túlsó felé nyugtalan kadó barmokra, amint összecsődülnek az eltűnt patak partján és a sáros medret nyalogatják. A délelőtti napsütésben már kétségbeesetten futkostak ide-oda a szomjúságtól kínlódó marhák. Patáig csattogtak a szikla torlaszon. Érezték, hogy ott a víz és estelen ugrándozással dobálták rá melső lábokat reménytelenül magas gránit és bazalt gátra. Fújtattak és bőktek. Owen az ablaknál állt, lenézett. Az arca komor volt és elszállt. Ronnie fordult vissza a szoba felé. Add el a birtokot, nagy árat fizetek érte. Ronnie cigarettázott, keresztbe vetett lábakkal ült és egy nagy könyvet nézegetett. Nem olvasott, csak azért tartotta maga előtt a könyvet, hogy zavartalanul gondolhasson Virginiára, aki fájt benne. Szüntelenül fájt. Nem adom el a birtokot, Öt perc múlva tizenkettő. Adj utasítást, hogy nyissák meg a torlaszt, és engedjék az állataimat inni. Nem. Róni becsukta a könyvet. Felállt, és nyugodt léptek kellemet. Óven az ablaknál maradt. Fentről látta, hogy Róni kivezeti a lovakat az istálóból. Tizenkét óra volt. Elviselhetetlen bőgés töltötte be a fensígot. A barmok most már szüntelenül körbe rohantak, újra meg újra. Azután a torraszra álltak melső lábokkal. Ott a víz. Újra rohantak. Owen lesietett. Valamit észrevett az ablakból. Vigyázva kellett átmennie a síkon, nehogy eltiporják a dühös barmok. Az emberek nekifeszültek a szikláknak, hogy megnyissák az átjárást. Egy védett helyről Óven felkapaszkodott a sziklára futott a torlasz tetején, és megállt a felet. felett. Két pisztolyt irányított rájuk. – Aki a sziklához nyúl, azt nyomban lelövöm! Az emberek morogva húzódtak hátra. Hován visszatette a revolverét, és leült a torlasz tetejére. Nagyon sápat volt, ideges kézzel sodolt egy cigarettát. A marhák bőgése, fújása, zihálása őrjítő volt. Úgy csörtette, kétségbe esetten körbe, úgy dobogtak, olyan panaszosan ordítottak, hogy rossz álomnál is szörnyűségesebb volt. Róni közeledett futva a torlaszom. Valamit kiáltott messziről, de az iszonyatos bőgés, a romboló állatok patadobja elnyelte a hangját. Bruce és a többiek közelebb mentek. Owen nyugodtan a helyén maradt. Egyszerre meglepetten látta, hogy az emberek rohannak a hegygerinchez és felkapaszkodnak a sziklán. Gyorsan ijedten Róni odajött, megállt előtte lihegve. – Szedd a lábad! – Mit beszélsz? – Nézd! Hóva megfordult. Kékes, hatalmas füstoszlop közeledet rohanva feléjük. – Felgyújtottad a legelőtt? – Igen. – Ez? Merted? – Csak az én oldalam úgy gyújtottam föl, mondta Róni vállatomva. – Ott azt csinálok, amit akarok. Kezük a revolverem volt. Egy füstfelhő csapott le rájuk. Fuldokolva rohantak a hegy felé. Lihegve kapaszkodtak föl, egyre feljebb, a legtávolabbi sziklacsúcsokig fuldokolva, köhögve, mert nyomukba kúszott a tűz, és a tűz mögött járt a füst. Csak fent a teljesen kopár csupasz gránit között voltak veszélyen kívül. Elszóltan egymástól távoli szírteken ültek az emberek, halálosan kimerült állapotban. Alattuk a fensikon elszabadult a pokol. A hosszú szárasságtól tikkat növényzetet egyre nagyobb iramba kerítette hatalmába a tűz. A pusztulásra ítélt, veszett állatok bőgése felülmúlt minden fantáziát. Mintha sikonganának, jajgatnának és emberi hangon kérnének segítséget. A fensík rengett a rohanásuktól. Aztán a pokoli látvány befette a füst. Az állatuk vadul iramodtak szerteszét, amerre útjuk volt, vagy csapatostól rohantak bele a lángokba, teljesen megdühötte. Owen kimerett szemmel nézte. Igen, ez a versenyfutás utolsó fordulója. Az évszázadot gyűlölet beérkezett a végzett céljába. Ronit kereste a tekintetével, és a revolverét szorongatta, de nem látta sehol. Valamerre másfelé talált menedéket. Ő is egy sziklánult, mint Owen, és lenézett. Nem érzett lelki ismeret fordalást, ennek a helynek el kellett pusztulnia. Jobb lett volna, ha húsz év előtt gyújtja fel valaki, és akkor Virginia ma is élne. És még sok-sok ember. Aztán, hogy beteljesedjen a pokol műve, az épületből is füst szállt fel. Lángnyelvecskék látszottak az istáló felől. És nem sokára itt is, ott is füst és tűz csapott ki a háztetőn. A Lonsdale vár égett. Ott szemük láttára lángot lobogva az ocska épület, hullott a zsarátnak, Összeroskadt az istáló. Lement a nap. Az alkonyatban messze világított a lángokban álló vár. A bőgés már elhalt, az állatok elmenekültek, vagy elpusztultak. És estére kitört az ivatar. A hatalmas tűz idézte elő az esőt. Száraz vidékeken jól tudják, hogy a préri éget, és mindig esőt hoz. Az égő növényekből elpárolgó nedvesség megreked a szélcsendben, és ha a pára eléri a hidegebb régiót, lecsapódik. Nagy szemű sűrű zápor zuhogott a fenségre. Eloltotta az ittott, még lappangó tüzet, leverte a füstöt, aztán egyik pillanatról a másikra elmúlt, és a csillagos ég tündöklött az üszkös, elpusztított táj felett. Ronnie megindult lefelé. A gyönyörű legelők, a remek csorda, a fák, a bokrok elpusztultak. Ez a halál volt. A lónz délvár elhamvadt. Az ódon hatalmas falakkal azonban nem bírt a tűz. Itt is ott is beomlott a mennyezet, de a vastag hatalmas falak állták a lángokat. Vératt. Róni lehajtott fővel át az üszkös síkon. Valami recsent nem veszett tőle. Egy ány közeledett lassú járással. Óvön. Ketten maradtak. Bruce és a többiek elmenekültek innen. Szemben álltak egymással, egyedül a fensíkon, a két halálos ellenfél. Ronald Carey, most befejezzük. Én is így gondoltam. Szemtől szembe egyikükne se lenne esélye. Legyen ez a párbaj olyan írtózatos, olyan könyörtelen, mint ez az egész versenyfutás volt. Róni vállat volt. Hogy akarod? Bemegyünk a várba. Ötvenig számolunk, és azután nincs szabály, nincs törvény, nincs tisztesség. Mindenki úgy végez a másikkal, ahogy akar és ahogy tud. Nem bánom. Hátulról, álmában, lesből úgy végezhet egyikünk a másikkal, ahogy alkalma van. Ez az egyetlen esély arra, hogy az erősebb életbe maradjon. Az fog győzni, amelyik később merül ki. Megmondom neked. Ha elalszol, nyugodt szívvel agyonlőlek álmodba, mert tudom, hogy ez az egyetlen lehetőség számunkra, és mert szerintem igazságot teszek, ha agyonlőlek. Rendben van. Megvárom, amíg végez veled a kimerültség és lelőlek. Én is azt hiszem, ez a helyes és igazságos cselekedet, mert sok gonosz és hajas dolg történt miattad. Akarsz még mondani valamit? Csak azt, hogy nem tudnálak orvullelőni, hanem te hoztad volna Virginia halálát. Így nyugodt szívvel teszem majd meg. Elvégeztük Róni. Bementek a házba, és egymással szembefordulva, hátrálva visszavonultak egy-egy helyiségbe, amely csupasz égett falakból állt, és valamikor szoba volt. Reggel lett. Ronit úgy helyezkedett el a szoba sarkába a földön ülve, hogy szemmel tarthatta az ajtót és az ablakot. Elszánt és kegyetlen hidegség keményítette meg belülről. Megöli óvönt. Az előző szörnyűséges nap, az éjszaka, a sziklákon lángoló völgy felett kifárasztották mindkettőjüket. És csak most érezték, hogy nem ettek, nem ittak, kis hián egy napja. Kétségtelen, hogy a pincébe jóformán sértetlenül maradt minden. Sőt, valószínűleg az éléskamra se éget le teljesen, de nem mozdulhatnak a helyükről. Finom nesz hallatszott az ajtó felől. Romi előrántotta a pisztolyát. Egy patkány futott sebesen a folyosó. Az elégett ajtóhelyén sötét odú tátongott, ami a reggeli világosság fényével töltött ki lassan, és most látszott a folyosó. Mozdulatlanul ült és figyelt. Elhatározta, hogy nem támad. Itt ül, amíg Óven szervezetét legyőzi. Az kerül hátrányba, aki kevésbé bírja ideggel és támad. Vagy annyira kimerül, hogy elalszik. Óven is tudta ezt. A szoba sarkában ült, akárcsak róni, de jóval szomjasabb volt. A délelőtti forróság és az égett növények kesernyészaga súlyosan telepedett az üszkös várra, ahol az utolsó két élő ember a fensíkon pokoli párbajjal koronázza meg a pusztulás szörnyű művét. Ha olykor egy üszkös fadarab lehullott a tetőről, revolvereikhez kaptak és figyeltek. A szabad ajtó nyíláson át hallották a gyufas ercenését, amikor valamelyik rágyújtott. Róni! visszhangzott a vár elhagyott falai között Óven hangja. Csend! Ostoba vagy, hogy nem felelsz. Azt hiszed, az idegeimet megtámadja a némaság? Ó, te ostoba! Különben épp most hallottalak rágyújtani. Csend! Hallgathatsz, amennyit akarsz. Rövidesen örökre hallgatni fogsz. Semmi. Ostoba vagy, nem akarok beszélgetni, és nem bánta csend, de szívesen megtudtam volna, hogy mi ez a história az ógyilkossággal. Te ölted meg igazán Teddy Becket. És ha igen, akkor hogy került a hátába a golyó? Teddy bek. Ne jutott ismét Martin szerdejében a halott, és a furcsa spanyol patkószeg, amit nagy bőgőtől kikölcsönzött. De nem felelt és nem gyújtott több cigarettára. Egy veréb röpködött az ablak előtt. Csendes, regettes nevetés hallatszott át. Hát, hallgass, ha akarsz. fogás. Kevés ahhoz, hogy engem legyősz. Csak szerettem volna tudni, hogy milyen titok, miféle rejtély lehet az ordiakosság mögött. Vagy olyan erős ember lehetett az illető, hogy csak ugyan orvul? Elhallgatott és revolvert rántott. De csak egy madár volt. Az ablakpárkányon vidáman csipogva ugrándozott a szürke kisveréb. Owennek zúgott a füle. A nap tompaszök besiklott lassan a delelőből, és még mindig úgy ültek. Valahonnan kövér lassú vízcseppek hullottak alá egyenletesen. Owen idegrendszerén bizonytalan szorongás áramlott át. Már 24 órája nem ittak. A torkuk szárazon karcolt, a nyelvük felhasadozott. Éséget nem éreztek, csak szomjúságot és a combjuk sajgott valamitől, mintha iszonyú sokat gyalogoltak volna. Ronnie, kiáltotta át érdesre torzult hangon. Ide hallgass! Csend! Hallod, hé? Mit akarsz ezzel az ostoba alakoskodással? Tőlem hallgathatsz, amennyit akarsz, de ha szomjas vagy és innál, mint én, hát felfüggesztetjük a harcot. Csak a cseppek hullása hallatszott egy hangóan, folytonosan. Víz cseppek. Víz. Sercenés. óven rágyújt. Az utolsó szágyú fájával. A másik szobából már régen nem hallja a gyújtó hangját. Nem hall semmit. Tisztában van Róni taktikájával. Ostoba, fráter. Az idegeit akarja kikészíteni ezzel a csenddel. Gyerekes. És mégis. Tudja, hogy ez nevetséges fogás a másiktól, hogy ott Google a revolverét szorongatva, ezért az ez a némasága, melyet csak a természet neszei, a lehulló éget fa és a vakolat cakít meg olykor, de a cseppek hullása, ez a csend türelmetlenné ingerülté teszi. Megy le a nap! írtózatusabb ez a legöldöklőbb harcnál. Némán mozdulatlanul kimerülten ülni görbült ujjakkal állandó görcsös készellétben a pisztolyhoz közel. Amint az alkony egyre hosszabb bárnyakkal töltötte ki a szobát, Owen füle még hangosabban zúgott. Félt, hogy nem hallja majd a közeledő ellenfél neszét. A szem előtt ugrált a félhomály, és nagyon messze egy furcsa madár felrikoltott a tólypor. Aztán csend. Csak a cseppek örökös hullása és a halántékon dörömbölő vér zúgó moraja, ahogy hirtelen felszáll, sűrűn a koponyájába. Gyöngülő látása megrémítette. A rezgő árnyak között. Igen, ott mozog valami. Közeledik Roni. Ott, ott az a hosszú árny. Ilyetten gyorsan tüzelt. Egy, kettő, három, négy. Roni a szobasarkában ült, és tompuló érzékei előtt úgy rémlett, mintha óven a küszöbben állna, és onnan adná le a lövéseket. Vagy ez a blaknál? Gyorsan viszonozta a tüzet. Az ajtó és az ablak irányába lőtt, kapkodva egymás után. A két kimerült ember egyet -egy szobába ül, és káprázó szemmel holt árnyékra tüzelnek. A hisztérikus lövöldözés szörnyű vízhanggal zengett az elhagyott várban. Aztán csend. Éjszaka van, mozdulatlanul ül a két ember, és figyel. Óven hajnal felé homályosuló öntudattal egy cigarettát tart a szájába, de rágyújtani nem tud. Lehet, hogy Ronny már elaludt, vagy eszméletét vesztette. Kezébe vett néhány vakulat darabot, óvatosan a küszöbik csúszott, kinézett a félhomályos folyosóra. Világosság vetül ki Ronny ajtaján. Hovan megfog egy csomó vakulatot, és oda dobja a másik szoba elé. Gyors, három lövés csap ki nyomban az ajtó nyílásából. Visszahúzódott. Ronny tehát figyel. Nem alszik, és nem ájult el de ő már nem sokább bírja. Gyengébb lenne, mint Kerry. Lassan dél lesz. Több, mint teljes huszonnégy órája ül neki, és még mindig tart a szörnyű párbaj. A forróság dacára jéghideg és vértelen volt a feje. A szemét, mintha tükkel szurkálnák, az ujjai bizseregtek. Nem, nem, ha elalszik, Rony le fogja lőni, mint egy kutyát. Az üskös falak felé edőltek és elmosódtak. Csak nagy nehezen tisztázta újra a helyzetét a szoba sarkába. is szédült, de bírta még. Meddig? Ó, erősebb lenne. Ő legfeljebb még délutánig húzza. Az agyában görs nyilalt át időnként, lüktetésszerűen. Ha Virginia most karjára tenné a kezét és ránézne, talán lemenne róla ez a sok keserű gyűlölet, bosszúvágy, dű, és. és már le is ment pedig csak gondolt rá. Ha Virginia ránézett, olykor úgy érezte, hogy győzni épp olyan mint gyilkolni. Erősnek lenni más ember rovására. Nem élet cél, Csak ugyan nem. Miért látja most Teddy Beckett? Hogy került ide? És mit keres ő, Ronald Carey, ezen a vidéken? Ide jött kipusztítani a lansdélokat. És mi lesz hagolyót röpító koponyájába? ha győz, ha egyedül marad ezen az üszkös, elátkozott síkon, túlélve az utolsó embert is. Mi jogon öli meg linsdale aki csak a saját földjét követelte vissza tőle minden áron. Mert George Lindsdale gonoszságból hagyta rá birtokát, mert sejtette, hogy ha összecsap Owennel az a pusztulás lesz. Sejtette, hogy végül így fognak ülni, és ő lelövi Owent. Owen birtokán, a lancdélok földjén, a -délok ügyéje. ügyéjét az örökségért. Megüli az egyetlen jogos örököst, ő a bitorló. Hát nem. Maradjon itt utolsónak, Lansdél. Győzzön, örüljön, kezdjen új életet, hiszen nem lesz kivel versenyt futni már. És ő Ronald Kerry befejezheti végre. Kapja meg a golyóját, Óventő. Úgy sem jó egyébre. Igen, ez a helyes. Felállt, amennyire erejéből még tellett. Egyenes tartással, határozott léptekkel elindult az üszökkel és korommal lepett folyosón. Most ért Owen ajtaja elé. Nem állt meg. Nyugodtan haladt tovább a végzet elé, amíg odaért a küszöphöz. Várta a lövést. Csend. Benézett a szobába, Owen a padlóra dőlve aludt. Kezében a revolverrel. Győzött. Ő győzött, most golyót röpíthetne a koponyájába. Kinézett az ablakon. Kint a mező, az élet, néhány marha és egy-két ló járkál. Ezek elmenekültek a tűzvészből és visszatértek, mintha a lóna a fejük. Hiába nyújtogatták a nyakukat az elhamvat fű között valót keresve. De süt a nap, és ahogy visszatért ez a néhány állat, a fű is kizöldül újra, csak a bosszú, az átok pusztuljon el a tűzvészbe erről a vidékről. Kisétán járással káprázó szemmel ment ki a várból. Az állatok csodálkozva emelték fel a fejüket. Rómi odament az egyik lóhoz. A hegyek rezegni látszottak, és a mennybolt furcsán forgott. Megveregette az állatnak át, néhány kísérlet után felült rá, és elindult. A ló szép lassan lépegetett, és a lovas mind előbbre-előbbre dőlt a nyaka felett. Végül egy lomhabuk fencezéssel átesett a paripa fején a földre, és ájultan elterült. Maga sem tudta, meddig fekhetett így. Mikor felnyitotta a szemét, a vár valamelyik beomlott szobájában egy pokrócon feküdt. Ismét elájult, mert bolibár ült mellette.